Бог дав зіткнутися з регулярними частинами добірного німецького війська. Що ж, як казала поетка, подивимося, чи ті кості білі всюди? Сотник знаками показав Дніпру на Улоговину, де належало сходу розгорнути кулемет, щоб задивити фланговий вогонь. Зенон щотою отримав завдання вдарити з іншого боку. За чверть години усі дісталися своїх позицій. Сигнал коротка черга в повітря. Вперед. Слава! Слава! залунало одночасно з усіх боків, і бійці рвонули на ворожі позиції. Кожен розумів, що його порятунок зараз у ногах, без будь-яких перебільшень, тому летів неначе лісовий чортяка. І тактика на початках спрацювала. Німці розгубилися. Було видно, як замитушилися командири, як солдати почали безладний безприцільний вогонь, але СС і ЕСС не даремно їх так ретельно навчають. І вже за якусь хвилину з флангу заторохтів кулемет, який і справді виявився там, де мав бути. І вже солдати взяли правильний приціл, а у лавах сотні здригнулося кілька стрільців.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 там чота встигла одним китком досягти ворожих позицій, і почався рукопаш, у якому повстанцю немає рівних, адже йому нічого втрачати. Трійця перевірив магазин свого гепістоля і зрозумів, що часу, а точніше набоїв на перестрілку, немає. Тому підняв руку, закликаючи приготуватися. Він чекав на паузу в роботі німецького кулемета –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 Але ворожий кулеметник чомусь не стріляв. Він припинив вогонь, немов за командою, і тільки спостерігав за відчайдушним китком повстанців. Спостерігав мовчки, а потім несподівано загорлав, заволав, завирищав. «Стій! Стій! Свої!» І ці вигуки, немов постріл з крупного калібру, раптом зупинив атаку розсипної. Трійця краєм ока побачив, як Стишують кроки хлопці поруч, як назустріч їм піднімаються постаті у сіро-зелених мундирах із Тотенкопфом, емблемою СС на пілотках, та жовтим на синьому полі галицьким левом, нашитим на комірцях замість асесівської руни. Піднімаються без пострілу, опустивши зброю. І наступної миті теж закляк на місці, не змога спіймати віддих від несподіванки»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 Двоє командирів зустрілися біля позиції з мінометами. «Сотник Барвінський» коротко відрекомендувався не молодий вже, але ставний чорнявий офіцер. «Сотник Трійця», – відповів Степан. Дивно було розмовляти українською з людиною у есесівській формі. «Трійця», – здивовано підняв брову офіцер. «Ну, нехай буде Трійця. Що за підрозділ? Куди рухаєтеся?» «Зведена сотня УПА-Південь. Здійснюємо рейд Галичиною», – не став критися Степан. І, примружившись, додав. «А ми з вами, пане сотнику, здається, бачилися. У 39 дев'ятому, в полоні. Тільки тоді ви були цілим підполковником». «У полоні», – наморщив чоло офіцер, але, звісно, не пригадав. Шагута посміхнувся. «Ні, не згадаєте»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 Із сотні трійці у цьому бою впало восьмеро, серед них друг Борух та друг Галина. Одним з останніх пострілів важко поранили Чотового Дніпра. Дивізія ж недорахувалася трьох. Забитих ховали разом, тут таки на у проклинаючи мить, коли підняли зброю одне проти одного. Вони лежали поруч, повстанці та дивізіянти, вдягнені у різні,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 Після відпочинку і завершення приготувань до вимаршу німецький сотник підійшов попрощатися. «Тримайте!» – простягнув він Шагуті пакет і козирнув. «Це мапа із позначеними позиціями наших військ. Щасливої дороги!» Це був царський подарунок – шанс уникнути сутичок у найбільш небезпечній прифронтовій зоні. Гаупт-штурмфюрер не на жарт ризикував передаючи до чужих рук ці надсекретні дані, і Степан розчулено простягнув руку. Дякую. Це збереже не одне українське життя. Барвінський відповів посмішкою і щирим рукостисканням, а Степан затримав його долоню у своїй. Пробачте, пане підполковнику, маю одне запитання. Він узяв паузу, щоб сформулювати точніше.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 Третя сотня лишилася на основних позиціях. Ну то перекажіть йому вітання з Бережанщини. Обов'язково перекажу. І українські офіцери ще раз потисли руки. Де ти з ним домовився? Уляна протиснулася слідом за Степаном через турнікет за огорожу фан-сектора. Так називався обнесений парканом плац посеред Хрещатика який завершувався величезним телеекраном та традиційною для Києва сценою на Майдані. Сектор цей з'явився за кілька днів до відкриття Євро-2012 – футбольного чемпіонату, який влада урочисто оголосила національною ідеєю українців. Преса писала, що це найкраща фан-зона за історію чемпіонатів, якою Київ прослав у себе навіки. А опозиція кепкувала з п'яних уболівальників, які дзюрили просто попід київські каштани, а точніше з мера, який заявив, що у такій поведінці європейських гостей немає нічого страшного і закони гостинності понад усе. Степан задер голову, щоб зорієнтуватися. Під екраном? Тільки під яким? А вздовж Хрещатика висучило ще кілька монструозних конструкцій з телевізорами. Ну і як ми його знайдемо, не знаю. Була неділя, останній день чемпіонату, фінал у якому мали зустрітися збірні Іспанії та Італії. Тому вже з обіду, одразу після відкриття фан-зони, тут було не проштовхнутися. Усі з ентузіазмом жлуктили пиво, і дивилися повтори голів чемпіонату на велетенських екранах. Уляна не дуже полюбляла компанії п'яних чоловіків, а надто враховуючи своєрідно потрактовані мером закони гостинності, тому намагалася триматися подалі від каштанів. Коли збірна Італії несподівано обіграла німців і пройшла до фіналу, нова італійська родичка, як між собою звали вони Б'янку Шагуту, Написала, що її бойфренд збирається на матч, бо не може пропустити історичної події. Щиро кажучи, слово «бойфренд» в устах ефектної, судячи з фото ровесниці Італійки, потішило Уляну. Значить, не тільки вона у своєму віці не спромоглася налагодити сімейне життя. «Ти в тренді», – відкоментувала, як завжди, цинічна Катька. Ну, а оскільки вже бойфренд їде... Гріхом було б не передати раптово віднайденим родичам, чи як іще їх можна кваліфікувати, італійських сувенірів, чи якихось маленьких сімейних реліквій на пам'ять про діда Стефано Степана Шагуту, якого вони так старанно розшукували. За час листування інтернетом Уляна трохи засвоїлася із письмовою англійською, але усної геть не розуміла, як і більшість тих, хто вчився у школі та університеті. Тому відповідальним за зв'язок з італійським гостем було призначено Степана. По-перше, його портовий варіант англійської дозволяв зорієнтуватися у специфічній середземноморській вимові гостя. А по-друге, він як чоловік краще б порозумівся з іншим чоловіком, ще й уболівальником. «Жалко, що я не родився сто років тому», – зауважив Степан. Уляна витрічила очі. Це іще чому? У Херсонській, Централці, до тридцятих років вчили італійську. І добре вчили. Зараз би спілкувався з ним. Як казала мама, вчися, синку, на старості, як найдеш. Це тобі було б сто років. Точно, що на старості, засміялася Уляна. Оце у нас із тобою була б любов. Навряд чи, – похитав головою Степан, – якби я родився сто років тому, мені б випала перша світова, за нею революція, потім громадянська війна, чи, як тепер кажуть, визвольні змагання. А мені не подобається слово «змагання», якось воно по-спортивному звучить. Не перебивай. Потім колективізація і голодомор, потім тридцять сьомий, далі друга світова. «Ще раз голод у сорок сьомому. Потім могли у Карпати заслати на війну з бандерівцями. А міг і сам в лісі опинитися. Скільки це виходить?» Він подумки порахував. «Вісім, дев'ять. Дев'ять смертей на одну біографію. Більш, ніж гарантія». Уляна похитала головою. «Ну, вижив вже хтось. Он твій батько, наприклад». Степан замислився. Ну, батько в Першу світову тільки народився, і потім, якщо він з Галичини, там голоду не було. Так що у нього може бути лише якихось п'ять-шість смертей. Курорт. Це страшне. Уляну аж пересмикнуло від почутого, і вона притулилася до міцного чоловічого плеча поруч. Як добре, що зараз мир. Мир, дружба, жвачка, як казали у собку. А у нас мир, футбол і фани, він вказав на групу оболівальників, очолену четвіркою молодиків у стоячих на сторч перуках італійських кольорів. Перукиці нагадували солодку цукрову вату, що її продають на пляжах.